Kenobi, mintha bólintott volna válaszol, de közben elmerültem e magyarázott valamit lúknak. Jaj, ne hálálkodjatok már annyira, mordult fel szóló kis és értődötten. Na mindegy, a navigációs kompjúter szerint 0200 száznál elérjük az orbitális pályát az Alderán körül. Attól tartok, ezután a kis kaland után kénytelen leszek új rendszámot csinálni.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 Öklömnyi szeme csillogott, az a felkunkorodott, valósága sugárzott belőle az elégedettség. Legalábbis addig, amíg Ártudítú föl nem emelte az egyik karbos végtagját, és meg nem bökte az előtte villogó monitort. Ettől a táblán hirtelen mozgás bejött az egyik figura, átsétált egy átelembe levő mezőbe, és ott megállt. A vuggi az a megváltozott állásra, először megdöbben, és aztán dű ki a képére.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 Luke, mint aki mit sem hal az egészből, dermedtel rá az utastér közepén. Működő fénykaradot tartott a feje fölé. Az özönvíz előtti harci eszközből mély, búgó hang hallatszott, miközben Lúk előre-hátraugrált, hol támadóállásba lendülve, hol meg képzeletbeli szúrásokat parírozva, Kenobi ügyelő tekintetétől kísérve. Szóló időnként oda nézett, hogy elcsípje Lúk egyik-másik esetlen mozdulatát. Olyankor...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 Tehát végsősoron mi más a mágus, ha nem gyakorló teoretikus? No, próbáljuk meg még egyszer. Az öreg ember ezüstesen csillogó gömböt lóbált a kezében. A külsejét aprólékos finomságú antennák borították, némelyik akkora, mint egy lepke Az öreg most lúg felé lennítette a gömböt, és követte a szemével, ahogy megállt a levegőben, néhány méterre a fiú arcától. Lúk készelédve helyezkedett, hogy a gömb lassan körözni kezdett körülötte, és igyekezett mindig szemben maradni vele. A gömb váratlan villám gyorsan előre lendült, és egy méterrel arrébb ismét megvermett. Lúk azonban nem ugrott be a cselnek, és a labda hamarosan visszakozott. Lúk lassan oldalra mozdult, hogy megkerülje a gömb más érzékelőit, aztán csapásra készen hátralántotta a kardot a feje fölé. De még be sem fejezte a manővert, amikor a gömb, mint a nyíl, bevágódott mögéje. Az egyik finom kis antennából cérna vékony vörös fénysugár lövelt ki, és eltalálta Luke a hátsó felét. Valósággal ledöntve fel a fiúta fedélzetre, amikor az, elkésve, feléje fordította a kardot. Lúk bizsergő zsibbat lábát dörzsölte, és közben megpróbált ügyet se vetni szóló kitörő, kárörvendő nevetősére. A babonás hókuszpókuszok meg a kiöregedett fegyverek bizony nem pótolhatnak egy jó kis sugárvetőt az ember oldalán.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 A sorsom felől én magam döntök, és nem valami félig meddig misztikus energiamező. Kenabira mutatott. Én a te helyedben nem követném ilyen vakon. Megvan a magához való esze az öreg úrnak, meg néhány apróbb trükkjel, szóval nagy huncut. Honnan tudod, hogy nem a saját céljaira használja föl? Kenabi csak elmosodott de aztán ismét Luke felé fordult. Talán megpróbálhatnád még egyszer, Luke, mondta nyugtatólag.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 De, hogy a labda közeledett Lúk szédületes gyorsasággal perdült sarkon, felrántotta és előre a kardot valami igen furcsa mozdulattal. Az ütés tisztán hárította a gömbből kilövellő sugarat. Hirtelen elhalt a búgás, a gömb lepottyant a padlóra és ott maradt mozdulatlanul. Lúk hunyorgott, mint aki rövidke szunyokálásból ébredt és elképetten bámult az élettelenül heverő távirányításon mű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 csak az mentette meg az azonnali szétzúzódástól, hogy az óvatos szóló mindig magáé tartotta a védőpajzsokkal emelkedett ki a fénysebességnél egy gyorsabb utazásból, hát ha valami barátságtalan népség várja ki odakint. Luke csak nagy erőfeszítés árán tudta megtartani az egyensúlyát, ahogy elindult előre a pilótafülkében. fülkében. Mi történt? Visszatértünk az űrbe, közölte szóló. De olyan pocsék,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 A pilóta fülke ablak előtt, mint a tűzi játék szétnyíló petárdái, zúgtak el a rombolás törmelékei, és hevesen rázták a hajót. Parányi, kétszárnyú gombolyag húzott el a szemük előtt. Végig követett minket kiáltott fel A tatuintól, ugyan már! ellenkezett hitetlenül szó. A hiperűrben! Kelabi közben a nyomkövető monitor ernyőjét figyelte. Neked van igazad, Hál.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 — Vegye át a parancsnokságot! Megint elromlott az egyik hírközlő. — Vegyek, megnézem! — megnyomta az ajtó kapcsológombját, és ahogy félregördült, gördült, a hangárba, s kővé meredve hátra tarodott. Az ajtónyílást teljesen betöltve egy szőrös alak tornyosult előtte. Csubakkal behajolt, fölemelte az egyik palacsintasütő nagyságú és... Csontrepesztő üvöltés kíséretében lesújtott a bénultan álló tisztre. A helyetese felugrott, és éppen az oldalfegyveréért nyúlt, amikor vékony energiasugár keresztül a testén, éppen a szívét találva el. Szóla egy pillanatra fölcsapt a róla sisakja aztán ismét leeresztette, miközben a Vuki nyomában belépett a helységbe. Kenobi és a robotok követték, majd leghátul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 Szóló és lúg, pillanatnyilag megfeledkezve a taktikát illető nézeteltérésükről, oda ruhant, ahol a robotok álltak. Csubakka eközben azzal foglalatoskodott, hogy a műszaki tisztet felakasztotta a lábánál fogva. Csatlakoztas be a kicsit! Szólt oda a nagyobb képernyő előtt elfoglalt helyéről. Talán az állomás teljes hálózatából fel tud szívni néhány információt. Próbáljátok meg, hátha meg tudja állapítani, merre van a vonósugár energia forrása. Nem kapcsolhatnánk ki egyszerűen a sugarát innen? Tudakolta Lúk, szóló gunyoros hangja adta meg neki a választ. Hogy ne, hogy rögtön visszakapcsolja ránk, amikor még egy hajó hosszú emelkedtük ki a dogból. Ó, erre nem is gondoltam. Lúk ugyancsak elszonyolódott.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 Aztán lelassult az ümmögés, és Artu hátrafordulva cipogott nekik valamit. – Megtalálta, uram! – jelentette izgatottan jó. A vonósugarat hét kötési ponton csatlakoztatták a központi reaktorokhoz. A vonatkozó adatok többsége zárólva van, de Artu megkísérli a kritikus információt kihozni a monitorra. Kenobi figyelme a nagyobb képernyőről most az Artu melletti kis kíró monitorra fordult.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 Bár nem inném, hogy ennek a vonósugárdok a semlegesítéséhez elegendő lenne a hókusz-pókuszod öreg. Lukot nem lehetett ilyen könnyen elrázni. Veled akarok menni. Ne légy türelmetlen, luke Ehhez a dologhoz olyan képességekre van szükség, amelyekkel te még nem rendelkezel. Maradj csak itt, vigyázz a robotokra és várj a jelemre. Mindenáron el kell juttatod őket a felkelőkhöz, különben sok világot ér még el, ugyanolyan sors,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 Odafordult fordult Mondd csak, honnan az ördögből kapartad elő ezt a véncsontot? Ben Kenobi, Kenobi tábornok nem akárki, tiltakozott a lúk. Hát nem is akárki, ha ilyen slamasztikába tudja belerántani az embert. porkantotta szóló. Még hogy tábornok, hogy oda ne oldalazzak. Az életben ki nem szabadít minket innen. – Miért? Van valami jobb ötleted? – vágott vissza a lók. – Minden jobb annál, mint ülni és várni, hogy jöjjenek értünk, ha? A kompjúter felől histerikus fütyögés és kuvikolás hallatszott. Luke a oda a tártodító az. Az aprócska robot szinte táncra perdült tömpök is lábai. – Mi az, mi baja? – kérdezte Luke szripjótól. A magasabb robot sem sokat értette dologból,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 Á, á, 23-as börtönblokk. Az információk szerint fokozatos kivégzésre ítélték. Nem, tennünk kell valamit! Miről zagyváltok ti itt hárman? tudakolta bosszusan szóló. Ő táplálta be az üzenetet Ártúba, magyarázta hadarvalók. Azt, amelyiket az álderára akartunk vinni. Segítenünk kell neki! Na álljunk csak meg egy percre, figyelmeztette szóló. Kicsit gyors a tempó, nekem nem tudom követni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 vagy öt évvel ezelőtt elcseréltem egy tízkarátos opász és három palaszk prima konyakért a kommenoron. Luke nem tágított. Én már láttam őt, mondta kétségbe esetten. Csodálatosan szép. Akár csak az élet. Gazdag és nagyhatalmú szenátor, Folytatta Luke, remélve, vagy szóló, alantasabb ösztönejére inkább tudhatni. Ha megmentenénk, biztosan busás utalmat kapnánk. Aha. Gazdag. Aztán egyszerre csak lekicsénylő arcot vágott. Várjuk csak egy pillanatig. Jó ugyan kitől? Talán az deráni kormánytól. Széles gesztussal a hangárra mutatott, mint egy a végtelen űrre utalva, amelyben valaha az álderán keringett. Lugnak vadul fortyogott az agya.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 Ad ide nekem azokat a karikákat, és szólj csubakkának, hogy jöjjön ide. Szóló oda nyújtotta Lúkat a vékony, de törhetetlen bilincseket, és tolmácsolta csubakkának a kérdést. A vuki odakacsázott lúkhoz, és megállt mellette. Na, hát akkor én most szépen ráteszem ezeket az izéket. mondta Lúk, és elindult a vuki háta mögé a bilincsekkel. És aztán. Csubak a torkából valahonnan nagyon mélyről morgást tört föl, és lúg önkéntelen összerezzent. Szóval, kezdte újból, akkor tehát Hán szépen ráteszi ezeket a... S átadta a bilincseket szólónak, és fölöttébb kényelmetre érezte magát a hatalmas, vuki villámló tekintetének a tüzében.